Espainiaren amabia egun, biba Espainiak, espainiako egun nazionala baita, beraz, besta eguna lanikaz. Historia pixka bat, Espainiako egun nazionala, urtero, urriaren amabian, Amerikaren aurkikuntza eta Espainiak imperioaren sogera uspatzeko egiten den besta eguna da. Mila laureun talarrogeita amabi urtea horitziste, Christof Colón famatu apartitu zelarik. Hor, izan zen, urriaren amabian. Espainian, madrilgo Colón plazan dezfile militarra egiten dute, bera, zerregaren eta agintarien eta politikarien Garai batez ere, ahazaren eguna, eh? simpleki deitu hazen, izan ofiziala hori zen, mila behatzunta emezortzi eta berreta emezortzi artean, Eta hispanitatearen eguna, berroita emezortzita larroita zazpi artean. Ironia ilun batekin. Estatu batuetan Argentinan, Txilen eta Mexikon ere beste eguna ofiziala da. Baita, Venezuelan ere aldaketa izan zen ala ere Venezuelan 2002-an ugotxabezen gobernuak indigenen egresistenzia eguna izena eman zioten. Eta horregatik bebatzuek ukatzeko beraz egun horrek eta festa horrek duen simbolika guzia ez dute pestea eguna bezala kontsideratzen eta lan egitea erabakitzen dute. Bentsa, ekintza lan egitea izango da eta ez greba egitea egiten delarik, eh, horretzite. Bon, ez dute dago deus ospatzi dikimen. Argian adibidez, horiek idazten duten bezalaoien webgunean, Ameriketako jatorrizko egien genuzidioaren hasiera izan zen egunak, eguna egunare deitu askotan, ez du gure balioekin bat egiten. Luraldetasun agazoinen gatik ere lan egitea obesten dugu, ustailaren amalaua, frantziako egun nazionala eta benduaren seia Espainiako konstituzioaren eguna ere, lan egunak diraoien zat eta benduaren aldiz. Oskararen eguna, pesta ofizial bilakara zidute. Bilbo iria irratiak ere bergauza emaiten du, tuiteren bidez, jakinaraztenu lanean zela egun eta ez ezagun ainitzek ere haien Twitter konduetan jakinarazten dute lanerat joiten direla egun ez dugu ezer ospatzeko hitzekin. baina horrek egoera bitsiak ala ere sortzen ditu batek adibidez eraiten du, Espainiak nazionalistek uriaren amabian erakusten duten handikeria kutrea ikusita lanera etortzeaz, geroz eta aroago. Bo, izariaka txiki alire ez, du balio hain bestetara ino joitea, lanera joitea aro. Bentsa zertara telten giren, zer egan arazten daukuten batzutan espanol eta francesek gure buruak ez ditugu gehiago kontrolatzen. Telebistako putz hutsa utz, iratiko hitz apitz? Hitz eta putz. Eta bestalde, talde uh, be hori erantzuteko dela egun hori Amerindiaren nazioarteko eguna da egun Amerikako jatorrizko biztanleak dira beraz edo iriak Amerindiak Kristobal Kolonara iritsi baino lehen lurralde hartan Alaskatik Patagoniaraino bicesren zireen ondokoak beraz. Historia sozi egun historia pikatiten dugu, hitz etaput emanki zuen aldatzeko pixkata. Christoph Kolon to justu. Eh, Ere negun bere eguna zen justuki mundu berriaren deskubritzailea bezala ezagutua den kolon. Ei hoietan sarxtu zena dena suntxitu eta bere genatu zuenetariko bat Lujori deskubritu zuen biztana, berak ikusi eintzin ezpaitzen existitzen eta Europaarren ikuspegitik, etnocentralismo puntu batekin salbaien lura atse mantzuen eta zibilizatu gainera. Ipar eta ego Ameriketako populuak, apatxeak, inuitak, komantxeak, txeyenak, txerokiak, ez da uto bat, eh? maputxeak, guaraniak, ketsuak eta ez, ketsua ere ez da oialetxe markabat bakarrik, oroitzizte nor lehenago aholtzea ala oiloa, bon ebe hemen, dekatlon haintzin ego Ameriketako etnia batzen, eta beti gehizuak pentsa bask deitzen den autobat saltzen bazuten. Laguna saltzen dute deia, ez eh? azkenean kolonialisten zat. Gaurko nazioarteko egunaren eguna, justuki hori da kolonialismoaren salaketa eta gogoetatzea ere, hori jan interesabari maduzi webgune bat, bada antikolonial.net, hor gogoetatzeko gune bat gai horren inguruan, eta anikuni, kantua ezagutzen dute duzie, anikuni. Uh, kantu famatua da IpaG Ameriketako nazio gehienek bere ganatu zutena geroztikke, Eta i duriz, Irokes nazioan sortu, Zena, gara ian, otoitza bat, baina batzuetan zoetan lo kantu gisa ere erab erabilia dena, edo zena, normalki dolu tonu puntu batekin kantatzen da, dantzarien masailetan ere malkoekin, bat zoetan, haien mendekotasun egoeraz uh, pentsatzen, edo, otoitza meriendiak hau gure aita, pixka bat uh, kantua bezala, edo otoitzarekin parekatzena ahaliteike, uh, Aita, errukinitaz, egarriz, iltzen harinaiz, ez da ezer, diatekorik, ez dago, ezer. Ani kuni, hori ziste? Sigur nahi zautzen duzila kantoa. Zendak kantua beraz Madeleine Chartran einen kantus eh, Berrizartua ezta beraz eh, uh, Grabaketa original bat Benan erambezala eh, kantua Amerindiar mirin, uh, bat Eta hori oh, tarasi Zere gaur eh, Ispanitate gain Amerindiararen nasi arteko Eguna dela uriaren amabi hontan. Demichta putz, putz, putz utz huts Etset apoutz. Aurrak, haipatoko ditugu berdin, pishkabat, eta urren e-respetua beraz haxiko gira aur borroka batekin. Oficiala gire asko Aproposio, txakertz, Dabiz, e Karkoze! borroka doinu ekin, o iuak, arda ikusten ira urrak idiausten eskaneretan, publikoa eta... Uh, modandiren borroka joko horiek uh, bezala eta be txetxeniako burua batzuek diktadrorea bezala ere ikusten dutena proe ruxierrak berrogei orte ospatu ditu eta bere buruari placer egiteko Ramzan Kadirovek beharte martzial lehiaketabat antolatu du aur borroka baten begiratzeak zer plazer sortzena lote du eh? bere urte ospatzeko aurrak borrokatzen uh, begiratu Arrotasuna, bistandena, zure iru semeak sortzi behatzi eta hamar urtekoek parte hartzen dutelarik. telarik. Pentsa dut, ber kasuan izango zinetela entzuleak, bere Instagram kontuan parte katu du, justuki, eh? borroka hori, bere semearena, nun bere parekoa kao emaiten duen, pentsa. Bere aurrak parekoa K.O. emaiten du, ordean, argutasun bat, e, biztanda, helduak bezala, eginera, borrokaz, nola, K.O. izan arte erogaraziz, beraz. Bere gizontasuna ongi erakutsi du, ara zer geitu duen bere bideoari Instagramen. Bon, etziren dena kontent hori ikusterakoan, irrusiako arte martzialen buruak adibidez, argigarriat semandu olako zerbait egin ahalizaitea, normalki, amabi urtetik intzina, eskubidea dutea horrek, olako borroken begiratzea, menan ez parte hartzea biztanda, eta eta hor, hamar urte baino gutxiagokoak kaskuri gabe eta babesik gabe bon. Hamzan eh, Kadirovek kaspi maratu du, txetxenoen kulturan aurrek borrokan ikastea. Dena Den berak zuen, eh, berrikeran poliziari drogatuen gainean tiratzena altzutela, naiz eta legez kanpoko izan. Moetentzuleak, xare sozialak baditu zue, aurrak baditu zuen, eta zer egiten duzu haien argazkiekin, Facebooken emaiten gauza polit bat egiten dutelarik biztan da baina ideia ona ote da hori Ide ona ote da Sha edo share, share delakoa egitea share ejan nahi partekatzea eta parentening asketa bat buraso bon, jatogiarentzat eh? epistemologiarentzat Estatu batuetan bi urte baino gutxiagoko aurgussiak hartuz ehuneko laurogeita maak Jadanik bizitza virtual bat badu. Bursoai esker. Batzu sortu hainzin ere jadanik interneten dira. Eko gajafi, ei, esker. Hau gen bizia eraikitzen dute burasoek, gunnerokoan biztanena eta sarean ere. Haek ez dutelarik menperatzen dauz, eta bai hor da alde iluna. Oartzen utegirara, aurbaten argazkia maiten nugularik xarean, ze ondurio duen, bere bizian, bere geroan, betirako horri izanen baita eta nola baliatua izanen ote da geroan. Eta bizi pribatua horretan. Edo baiimena one espena hemen futsitzen gira azkenean. Berdin ikusi duzu dola maitatea izan da olako aferabitsi bat, batzuek ditte delala egia askoa, Baan bon, ea hala ere galderak sortzen maititu gen uh, gibelean. Austrian hemezortzi urteko gazte batek bere burasoak hazitan uh, eman ditu. Xininpeki. Pentsa, bizi privatuaren urrak eta gatik. Zazpi urtez, gazte horren, bosteun argazki parte katu dituzte xare sozialetan burasuek. Aurtzorokoa, edo nina zelari, kere xatarra aldatzekoan, adibidez edo komunen gainean zelarik argazkitan beraz xare sozialetan. Alabak hori erraiten du, ez dute ahalgea eta muga ezagutzen, Burasuek egienetan ez dute uri egiten auraren kontra. pentsatzen dugu, behintzat, bi hurrikeria zoinogutio. Baina nusua anzten da, xare sozialek duten edatze indaga eta eramaiten duten informazioaren bi zi iraute luze, luzea. Konklusioa arduraz jokatu, ez egine horrik. Telebistako putz hutsa utz, iratiko hitz apitz. Hitz eta putz onzozokeri aurieguziak erranik hoz asuna eta elikadura salare bi itz eta ondotik gure entzulearen iritzia hasta askenero bezala beraz eta gaur peio durutidi izango da itza hartzea eta gaur elkarte gintzaz da eta erikidantzaz eta be uskaldunai ekarri duen indaraz askenean elkarte gintzak baina lehenik pentsa zen zenuten ainitzek bezala zerealak idia goiz gusizz bizi osasuntsu bat ukanentzen utela, sust yoga egi maduzi lehenago, F fruitu bat gainetik eta ara, inada, osasuna hobeki doa. Begitx bat zuentzat naiz eta ridura gutxi sortzen didan berriak eta inkesta bat sare naitza aipatzen dena azken oren hauetan eta atzotik naski, Uh, Berdin ikusi duzie, muesli, muesli, delakoa, bitaminez BTA eta sustut pestisidioz BTA. Generazion futurel karteak argitaratzen du ikerketaren emaitza, ama bost, cereala pakete, astertu dituzte, bioestirenak eta euntaberoita bat, pestisidio eixa, atseman, dituzte, bon, olbran edo fitness sereala kadibidez lehen postuan sartzen dira. De croustillant sereal melangeet de, de savoreu fruit. Et vous, vous commencez quand? Mm -hmm, euh, Aski, ineriz mi l'esker. Enzulearen iditziaren tenore orain inizetapu emankizunean kizunean peyo dureti suritza. Baduto Kasunia emankor eh, baten aipatzeko Eta partikulozken hainuzka ipatu eskuelherrian duela hoita hamar behoi urte untan, egin diren gauza guziak elkarten eta herri ikidantzaren bidez, jendeak beren geinharturik gauzak egin diren gauza ederrak. Baite espadakoak, eman ezagun dene pentsatzen dugu ikastorek, e, hastapenian badakigun ziren, eta orai, dira handi handienetaino, sistimo bat denek presiatzen dutena, Uh, emaitza hoberenak dituzte gure uh, gaztek eta haurek. Uh, hori ez da batez spantutu tančartzeko, banan uh, guk egina ditugu horiek. Gero, oh, patzen ahal ditugu, aniz gauzenek dien, zunibet eta ečenplu harstzeko izikesterarik, hemen herrikoak sortu duen lanari buruz indaha. Kapitala bildu ditu, horiek dute preseški ondorio onak esen Eskaitztorak ezbali ide izan, eta ezbali hemen herrikoa izan, ez ziren beharba izanen ikasbi, ez ziren izanen bankuak, ez ziren ohartuko lanaren sortzeko behar dela laguntzak egin. Aipatzen ahaldu gu beste arglo batean badakigu denet, donapaleun, klinika bat horai ospitaletu dudera, eta hori ere ezbalutez herritarek sortu ez zen eta ospitaletik izanen donapaleun. Gero badugu dugu laburantzak izanen da lur zaindea, izanen da instantean lur hama, indakorik sohtu dute gauzak egoiteko orde beste ment menturan, egiteko berriz espantutan sartu, baina horrek e, e, emiten dauku erakaspen mat. Gero ari buruz behar dugula segitu, ez dugula beste menturan egumeha, izanen dira behar bat struktura berri batzu eskualegian, politikuek ez gira hori nauhka, somitek giren duzeberen hanak. Anitzek kataskan demorak altzen dute, irrengarri jo nigarri baita. Ordean ez dugu horrengenian kondatu behar sobra, behar dugu segitu. Ez da katisima batean, erakasperma da, batak eta da, da handia dela orai, bana behar dugu gure elkartasuna eta gure herriki dantza eh, segitu. Hora, hortan, behar behar bukatu kodut, opinióni diferentak iziten haldira, baina Hortan da abera ašten herriki iranza. Ara, iritzit desberdinak eta hemen peio durriti beraz mile esker zuri entzulearen iritzia aste azken eta ostegunetan goiz berin eta hitz eta putzen eta zuena ere maiten alduziela ojo itarazten daut zuet laster berrien tenorea izango da euskali ratietan musika biskabat orain eta be, elementu deigarri bat sarean e, ikusi dudana musika zuzenean webgunean ibilinaiz agendaan ea zer konzertu bazen Gaur, adibidez, eta tolosan Gipuzkoan, Bomberena, Gaztetxan Artus, deitzen den, edo hartuz deitzenen taldea, ok, dira, familia Artus behar behar zautzen luzie, hor bide ortatik ateratzen den taldea da hau, eta uh, zerbaitek uh, Horako, minbat mm, egin sortu dit, uh, urriaren amabian, beraz, gau hartuz talde Frantziaga izanen da protagonista. Mm, Frantziaga, e, Occitania, edo lako zerbait, gaitzen arbalitz, edo zerbait, ipamen, horretan, obeki izango zen. Eta joan iz, taldearen webgunerat, eta hor ikusi dut webgunean, eban zutela, biatzen zutela horien, beraz, kontzertu bira, Tolo Chatik belaz eta Kakotzenartian H. H. eran idu Espanya eta Biar-Bailonan 64 parantexenartian Brasboa. Ja, eh, Jokoola bali bada, eh, onartuko du belaz. Daitsinda taldea eta benunguak dien piskat galdoanaisi giehan vainan Khames ala chari izango dira bomberenea gaztetxean eta bilar baiunan magneton eta laster gurekin izango dugu intzarri eta kazetaria aipatuko uh, dugu goizuntan, bagoaz kolektiboak egin duen uh, prentsaurrekoa Ibon Fernandez ira ira diren presoaren uh, egoera aipatzeko bostak erdi, mementos berriak zurekin Bernadet Argain Etare naizaiten alitaike hama gorde leku batatxeman dute paisereren ipagalaldean goizean, Oaz departamentduko hoian batean atxeman dute lekui, Iduri zortan bat ziren batzu diotenaz Estatu unian bidoin batzuen baxnean ziren lurpian gordeak. Pariseko deikorteak azarruaren ogoita lauean aztertuko du berriz Ibon Fernandez ida iradiren kasua, hau eri jaundi da, hamairu urteuntan preso da, eta sei urte pasa, beraz, bide eritasuna agertu zizakola, bide egoera salatzeko, manifestaldi bat antolatzen du bagoaz kolektiboak bayonan azarruaren emeitzian. Komerzio eta industria enpresaburuek biz artean hautua badute Baionako merkatal eta industria gamarako bozetan, barda, da Andre Garreta ohiko presidentak lantegien alde deitulista agertu du, hautagahiien energiak jende berrik dira, sei urte hauetan ereman duten lana segitzeko asmoa du sortu dituzten lau lantegi mintegiak, teknologiako bost plataformaak mugaz gaindiko biarte ean el eta estia ingineritza beste Philip Neise medefiko buruak du ere Euskararen urtaroa ostiralian hasiko da BASTE euskarari atxikimendua erakusteko eta indarra emaiteko garasi baigurri ioldi ostibajeta mikuseko hiri el karguak eta beste hainbat partaidek egitarau zabalatsutik emandute bi urte taiko latua da euskararen roa, mainguru filma debate, bate kantaldia pairiru eta beste, jogeita bosteki taldi eta boruratzeko euskararen egun handia baigogin ugiaren ohita maggian Iarrasiko da ere murriko taldean inguruko film laburak biltzen dituen Hendaia Film Festivala, jiru egunez nazioarteko eta euskalegiko lanak heratuko dituzte, orotarat hogoita ama bost filma labur, beste hainbat animazione ere gertakari, gertakari oren inguruan. Ernaniko erurbi taldea ahunt kesu abihon bayone amatorxailaren kontra, Prentxauak baten bidez salatu du lapurdiko taldeak egnaniko jiru jokolari susenki kontaktatu dituela taldeari jeusegangabe. Azpimahatzen du jiru jokolari horiek lehen lehokoak didela eta ondorio susena izan daitekeela ez gehiago lehen lehorik ukaitea. Egnanik dio saiatu dela baionarekin mintzatzea, baina ahapostu bakaja esemez bat izan dela horiek indutela ondoriorik etzela. Egnarirentzat, mespresua da. Asteuntako kanpoko mintzaldien txai joan berriz ere intxauzet halderat joan engira. Joan Denaldian, entzuten ginituen, Michel Muiar ekonomilaria eta Emmanuel Kos ministroa bera, oikoan lehen debatia izanenda etxe bizitzak nola hobekiago egin gaiortaz mintzatzeko, sozioprofesionalak izanen dira, promotoren federazioa, BTP-ko presidenta, alert kolektiboa, baita ere, imobilarioen sindikateko batasunain presidentak main inguruan izanen dira. zen peio etxeverriain txartere entzunen dugu ministruari galde bat egiten etxe bizitzak nola hobekiago egin intxauzetako debaten segida kanpoko mintzaldien txaiuan Euskari ratietan hastezke narratsuntan behatzeuntan errepika, bi aramunean, horren batean. Kaixo, etxe musikari bizkaitarra naiz eta nire lan berriari buruz edo nire bizi dizka berriari buruz edo nire bizitzari buruz E, zerbait gehiago jakin nahi baduzu eta musikarekin tartetxo gozagarri bat pasatu nahi baduzu, Ostira Lontan, lauretatik aurrera, kantuz-kantuz aioan, elkarrekin egongo gara. Oficialean gambarako hauteskundeak Ostira Lontan bururatuko dira Horaino Bozkatzen dute pagalde eta departamentuko ofiziale guziek bi zerrenda orkestu dira, alde batetik Jean-Jacques Echeverri, eraikuntzaren federakuntzak CGPM eta lantegiakek sustengaturik, eta bestaletik, jadak arguantzen UPA, Union Profesional des Artizan Gerhard Gomez Burru, UPA-ko zerrendan den Pampi Duhalde, ostegonuntako gomitago izberri. Itzeta putz, put, itzeta putz, put, itzeta, itzeta, itzeta Eta ez zantz ere xarri puntiuka emankizuna zazpietatik haintzina, emankizun bereziak xilaba garaian, beraz gaur izango duziel arun bateko xaioharen entzuteko parada. Gentsan orain, haipagaietan, tenore untan orain txitan, Bernadetek, ez niz behtsotan ali, laxai, uh, Bernadetek haipatzen zuen gaia uh, edo ez gainera. Beste Me meuburia historikoa, uh, Juana Josefa goniren eta haren seme gazteenaren ezurdurak topatu dituzte. Legarreako Indusketalanak bukatuta, ma duzo maitazte horreipatzen zutela, arantzadiko kideak laborategira teramango dituzte gorpuzkiak, hauek dira mila batziuntaita maseiko, abuztuan desagertu ziren, ordu hartan aurden zen Juana Josefa goni eta haren sei seme lover Iru Ertzain ikertuko dituzte Gipuzkoa zutik kinaldiko bi kide legezkampo atxilotzea egotzita hori ere gaurko haipagai nagusietan argian ere Donostiako Gipuzkoa plazako kampaldian Ertzainak atxilotutako bi pertsonak Legezkampoko atxiloketengatik eberaz aurkeztu zuten kereila hain zinadoa Gipuzkoa zutik mugimenduko talde juridikoak argiari jakin arazi dionaz Bideoan, bideo uh, bat ere emaiten du sarean argiakjanez uh, beraz momentu hortan gertatu atxiroketak direla auzitan hemen emanak. Bestalde uh, manifestazio bat ere ehunkalagun Iruian Euskal Herriaren desmilitarizazioa aldari, alde hemendik indagokupatzaileak kanporal elopean egin zuten protesta amnistiaren aldeko eta ejepresioaren aurkako mugimenduak deituta. Argian, bestalde eta hau bai beraz berrietan aipatzen zuena orintxetan bernadetek. Eh, Arma godeleku bat aurkitu dute Paris ipakaldean eta arena izan daitekeela zabaldu dute, Fantziako Poliziak, Uazeko Departamenduan, eta arena izan daiteken ahma gordeleku bat aurkitu du. Xer, izati eh, spainolak, beraz, aipatu uh, duenez az. Oian batean, lujpean, sartutako bidoietan ziren ahmak eh, gordeta eta egoera onean daudela diote. Hor, uh, beraz, argiak uh, proposatzen ditu, hori loturik hainbat artikulu, etaren historia interaktiboa egin baitu, uh, burroka armatua utzi izana berretxi eta aieteko kompromisoak bete dituen bakarra dela dio. Eta kasken agiria, beraz berriz uh, hori tarazten du, eta imanol buruaren elkarrizketa bat ere, etaren berri mundura madrilgo ikuspegitik iristen da. Uh, beraz hor, argian atxumaren duzi hori dena. Bestalde, askatasun bat da tituluarekin Estitzu Estitzu barkatu izagirren iritzia Euskara Aridu Erdanin ekimenaren baruan emandako itzaliaren ideiak artikulu bihurtu ditu Eta Euskal Gatazka eta titulu hau Gatazka armatuana inbat identitate egon dira horien bizi esperientziak bildu ditugu Zuriñe Rodriguez Lixipe saiakeraren egileetako bat da Ostiran aurkeztu zuten eta beraz hemen elkarrizketa argian eta bestalde kutsatzzaile hormonalak ere aipatzen ditu kazetak, A bisfenola Sumopeko konposatua elikagai onzietatik kampo nahi du Europak Europako legebiltzaak eskatu du elikagaiak gordetzeko untzi guien a bisfenoli izeneko konposatua debeka da dila bermanan ere elikagaien ontzdattzean erabiltzen diren substantzia kimikoak zogottzago arautza galdetu dute europarlamentariek. Besta lekazeta puntu eusen, horre uh, aipagai beraz etarenak izan daitezken ahma, katxemanetuz dela Parise aldean. Uh, Mediabazken ere, bainan titulu nagusian uh, Laster gure gomitarekin haipatuko du, duguna, azaroren hogeita lauean Ibon Fernandez iradinen kondena eteten duen aztertuko du dei hausitegiak Mediabazkak ere titulu nagusia du gaur goizeko prentsa horrekoa, bestalde besta Euskal Tzaindiaren iztegia, berritua eta zabaldua. Bigarren ez dator erabiltzearen eskura Euskal Tzaindiaren iztegia Hora ingoan berritua eta zabaldua, eldu dela azaldu dute egitasmoaren arduradunek, modernuagoa, aberatsagoa eta era bilgarriagoa izango da hiztegi berri hau iduriz. Eta bestalde, eskuineko haute uh, txiliak haipagai media bazken, alen juperen ondoan jarriko direnak iduriz uh, primarioak prestatzen dituzte eskuinean. Eta zitu bukatzeko uh, Donald Trump eta Hillary Clinton, antzianuen hoien izenak zuen ziren, pentsa hainbesta ipatzen itugula, Aguek biak agertzen dira eta kampaina aipatzen dute iduriz bide txajean den kampaina. Eta bestalde Quick eta Roxy Pro landesetan hori ere zuzenean segitzen duena zudu ezteg. Hauzen gure prentsa aipamena mena mementukotz. Telebistako putz hutsa utz irratiko hitz apitz. Ha, ha, ha, ha. Hitz eta putz. Musika biskabat eta notik lankidea gurekin izango da. berekilan aipatuko dugu, beraz, Ibon Fernandez iradiren egoera seginuten prentsa horrekoa. Eta mobilizazioa ere mobilizatzerat deitzen dutelarik. Nei bor bikotea proposatzen notizet, anu txatxa kantua. Bost saspi sorzi basztzi saspi sorzi Saspi sorzi borczi Saspi sorzi Norcusea de Bagea bagea bagea bageausta ustabiltate Nun disatos de Bagatos bagatos bagatos and all the sputniks <laughs> zazpi zortzi noa zuazte Bagu ah,u az,u, bagu az bean dukipa da Sebazeate Arutzen konta Bat 2 3 4 5 6 7 8 5 6 7 Galdu zaizuna, anunda sortzi garrena, anunda faltaz aizuna. Nunda sortzi garrena, anunda galdu zaizuna, anunda sortzi garrena anutxia. Tu so, txiki, ha, ha, ha, ha, ha, ha, haspi Txadeitzen da kantu hau nehibor bikotearena eta beraz talde hau unekere dizko berria argitaratzen baitu. Hau, deitzen dena, orain aldiz, bostak taboreita zazpi gure gomitaren tenorea. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin, obskali Ibon Fernandez iradi, aipatuko dugu, eran bezala, uh, goizuntan prentsoreko bat uh, egin baitute bai honan, uh, presoaren kasua aipatzeko uh, eta ez bere abakarrik funtsian, bagoaz kolektiboak antolaturik eta intzarri eta kasetaria uh, gure kasetaria antzine, nachalde honu. Eta, ah, txalean bai. Odenpiskatez, pikatzeko or, uh, pasatzen uh, dena, naiz eta ez zen berria, ere Ibon Fernandez iradi erren uh, kasua ipatzen dela eta bere askatzea galdetzen uh, dutela. Hor beraz, uh, azarroaren ogeita da ondoko data errango dugu, uh, bere kondena gelditzeko uh, geldituko duten, aztertuko baitute berriz ere, menan ez lehen uh, aldia. Bai, hori da, beraz, e, oroitarazteko pixkat, e, nondik abiatu den bere e, egoera, 2010eko abenduana, eh Espainiantzen garaian, Frantziak Espainiaren esku utzi zuen e, auzi batentzat eta han aukantzituan lehen sintomak eta 2010etik ondokit 2013ko urtarrilean bakarrik diagnostikatu zioten esklerosian hizkoitza eta beraz hor galetu zuen abukatuak obekierran egin zuen, bere kondenaren ETTA, bere osasun egoera ezbait zetorren bat bere kartzelaldiarekin eta harta biziki bereziak behar baitzituen, 2008an Espainian zelarik paralizik risibatukan baitzuen eta ola bilatu zen beraz bere egoera. 2008an lauko ekainean, zigorren aplikazio epaitegiak bere ateratzearen kontrako iritzia eman zuen, ez zuen hon hartu beraz, bere kondena ETTA, Eta ondutik aldiz, aurten, ekainean, kasazio gorteak e, haintzineko epaitegiaren erabakia e, ezestatu du. Beraz, erran nahi du hauzia berriz abiatuko dela Parisko Dei auzitegi batean. Eta hori, beraz, hauziori izanen da azaroaren ogoita lauean. Eta hor, aztertu beharko da, beraz, ea, onartzen den, Ibon e, e, Libratzea edo ez, Jakimar da. Asta penean, bi mediku agertu zirela, eh, igon markatu, eh, libratzearen alde, erranez, ba presondegia etzela egokia, berak zuen gaitzarentzat. Ondotik, Beste mediko azterketa bat eskatua izan zen eta mediko horrek aldiz kontrako iritzia eman zuen errant zuen presoondendegian egoitena alttzela naizta eri izan. Beraz ikusiko alddiontan zer dioten, ea beste ea, ikerketa bat eskatuko duten, ea oringoekin aski izan entzaien Maritsu polibazioko abokatuak ez daki orainnik sobera azaroaren hoita lauko e, auzi hori da udientzia hori nola pasako den. Momentu zinez da... E, fe, ez da jakina bat ere ze hartuko den hausi horrek. E, ala ere, gaur ikun pentsatzunt e, aipatu Ibon Fernández iradi, ze goeretan den? Beren eskalagunarekin uh, mintzatu gira, besteak beste, eta gero ba, bai Maritxu polizbazioko abokatuarekin ere honek atzo ikusi du, eta egia erran, uh, bon, lehen krisi azkarrauk antzunean, paralisi krisi bat ukantzuen, eta geroztik beraz... Uh, esklerosian izkoitzaren kasuetan egin behar dena da bezain krisi gutxi ukan fisikoki ondorioak ez ainlarriak izateko. Beraz, egia da e, ibonek min sufritzen duela initz, mindu gorputzean batzutan ezin, oetik ezin egoten da eta beraz bere diren presoek laguntzen dute mugitzen edo beste egiten. Hortaz gain baditu kinea eta beste hainbat mediku erularki ikusi beharrak eta arazoa da behar dituen hartak ez behar bezala eginak eta beraz ondorioz sufritzen duela eta moralki ere ikusten duela mekki e, e, okertuz doala eta azken finan sei urte pasa direla eta olako heritasun batentzat sei urte aginitz dela. Hmm. Uh, kasu oroku gean aipatzen badugu uh, pre sobatek olako eritasu bat duelarik nola pasatzen da e, aipatu dute, hori justuki e, usaiako? Ez dute sobera aipatu e, normalki baditu baldintzak guztiak kanpoan egoiteko e, ikusten delako zinez egoera larrian dela eta gainera e, okertuz joanen dela eta ez dela sendatzen den eritasun bat. Beraz, baldintzak betetzen ditu gero badakigu hainitzetan erabakiak ba, politikoak izaten direla eta beraz a, pixkat gehiago hortan a, pariatzen dute, edo hortan jokatzen dute bere abokatu eta ingurukoek, baikusteko ea gaur egungo egoera politikoak alde eginen duen edo kontra eginen duen. Ez baitakite ere ogoita lauko guzi hori susen nola izanen den, ea forma de, duten epaituko, ea berriz ea funtsean ere edo inarrian a, sartuko diren, beraz guzi hori oraindik finkatzeko adute. Hmm. Uh, beraz, Ibon Fernandez iradiren egoera, ipatu dute eta beste hori loturik ere bat atera dute uh, mediku batzuek, dieiki adi mediku talde bat or, uh, osatu baita eta txostemat atera dute nun uh, kasu desberdinak ere espikatzen dituzten uh, esku, arteat, esku artean duzuna ere uh, uh, uh. Bai, hori da, beraz, eh zenbaki batzu maiteko, 371 bat euskal preso politiko dira gaur egun Frantziar eta Espainola estatuan eta batzuego Euskal Herrian gutxi baliak dira ere, eta gero beraz e, horietarik 10 dira Larriki eri direnak. Eh, adibide batzu emaiteko eh, adibidea zainitza hitza aipatzen da Ibon Iparragirreren kasua, iesaduena askia egoera larrian eta itzinatua eta buruan baititu ondorio askilarriak, burumuineana eta beraz bere aldeko kanpainak ere ugariak dira, baina oraindik preso egitzen du beste kasu bat aipatzeagatik, eh Aitzon gogorzaren kasua aipatzen alda, errenteria errenteria cerrada eta beraz, berak du obsesio konpultxio desoreka deitzen dutena, beraz, e, eritasun psikiko bat, eta zinez, presondegian zeldan, eta ma, biziki gaizki pasatzen ditu momentu batzu, eta beraz e, ondorioz bere inguruan edo berea, ere ateratzeko kanpaina e, luzea eramaten ari da, e, bere familia eta inguruko jendea. Eta behar badaz, pimarratzen aldena, ere, eh, Lorentxagimonen kasua, atera dela, E, eta atera ateraabalin bada berak ere heritasun uh, uh, senda ezina duelako izan da eta jon eritasuna beraz, mm. eta uh, kanpaina luze baten eta mobilizazioa handi baten ondorioz lortu zen bere libratzea. Mm. Hore gira, ezpeitu aspaldi ere. Gekia uh, di mediku taldearen txosten hori zer da helburua? Kampaina batera maitea, uh, autetxei banatzea, uh, autoritatei? Aridira lan bat egiten, beraz, hainbat mediku bildu dira euskal preso politikoen egoera gisladatzeko eta eri direnen egoerak azaleratzeko zehazki beraz hit teknikoekin eta egina da txostena erakusteko zinez, aferak seriosak direla, eritasunak larriak direla, sendaezinak direla eta beraz pertsona hauek kanpoan berruta la egon behar bezala hartatuak izaiteko. Beraz, eragile desberdinengana, elkarte desberdinengana, jende desberdinarengana joaten direlarik banatzen dute txosten hori eta gaur erre hala egindute, jendeak jakin dezan badirela 10 euskal preso politiko biziki egoera larrian direnak eta estatu frantses eta espainole satuak libratu nahi ez dituztenak. Hmm. Bestalde ere, beraz, gaurko prentsa horrekoan uh, bagoaz kolektiboak uh, itzordu batzu mobilizazio deialdi bat ere egindu. Gu gira giltza, lemapean, urri uh, handen mobilizazioa baterat deitu du eta azar ere beste bat. Bai, beraz, alde batetik sare e, elkarteak, e, ego euskal herriko elkarteak, edo mugimenduak, e, manifestaldi bat antolatzen du, e, preso eri diren presoen alde, larun bat untan donostian, eta beraz, bagoaz, kolektiboak ere manifestaldi hortan parte hartzera dei egiten du. Eta gero bestalde azaroaren ogoita lauean izanen baita Ibon Fernandez diren audientzia parixen, e, beraz, e, aste bat lehenago azaroaren meretzian manifestaldi antolatzen du bagoazek Baionan, honan, zukerran bezala gugiragiltza lemapean. Eta anak artean aipatu uh, dute,t uh, dealdi bat edo jonen dira haute edo edolko mobilizazio oso bat uh, asmoa haute dute, Zakit Lorentza gibonen kasua aipazu justuki? Ari dira hemekmekki antolatzen hemendik azarroa bitarte zer egin daiteke beraz momentuz ikusten ari dira ea ausuziian zerraz hartuko denna nola eginen den, e, Bada aldaketa bat ere orain arte e, de gauzi horietan e, beraz presoak eta Zaten ziren izahartzeko eskubiderik, etzen entzuna, dozierra zuten begiratzen makarrik, eta legea aldatu da, sei urte hauetan, eta beraz, hontan Ibon Fernandez iradiere entzuna izanen da, bideokonferentzia bidez, eta beraz, berak ere, espikatzen alko du bere egoera zein den, eta epaileek ikusten alko dute ere zertan den, eta eta ze zezailtasun dituen, bere eritasunari aurre egiteko. Ados, bagoaz kolektiboaren prentxarrekoa berazen goizuntan eta gugira giltza lemapean. Beraz, kanpaina berri bat erango dugu, eh? berriz abiatzen dutela Ibon Fernandez iradiren kasua, baina beste uh, presoen egoera ere aipatu zintzarietak, milesker. Zueri, aio. Itz eta putz. Atzaldeko bostetatik seietana, arantza ididarekin, euskal irratietan! Asteuntako kanpoko mintzaldien txai joan berriz ere intxauzet halderat joan engira. Joan den entzuten ginituen Michel Mujar ekonomilaria eta Emmanuel Kos ministkoa bera, oikoan lehen debatia izanen da etxe bizitzak nola obekiago egin gaiortaz mintzatzeko, sozioprofesionalak izanen dira, promotoren federazioa, BTP-ko presidenta, alertkolektiboa, baita ere, imobilarioen sindikateko batasunain presidentak main inguruan izanen dira. zen PIO Echeverriain txartere entzunen dugu ministruari galde bat egiten etxe bizitzak nola hobekiago egin intsauzetako debaten segida kanpoko mintzalien zaiuan euskari ratietan hastezkean arratsuntan behatzeuntan errepika biara munean oren batean. Ufizialean gambarako hautezkundeak ostiraruntan bururatuko dira oraino bozkatzen aldutei pagalde eta departamentuko ufiziale guziek bi zerrenda orkestu dira, alde batetik Jean-Jacques Echeverri, era ikuntzaren federakuntzak CGPM eta lantegiakek sustengaturik, eta bestaletik jada argoan zen UPA, Union Profesional des Artizan, Gerhard Gomez Buru. UPA-ko den Pampi 2-alde, ostigonuntako gomitakoiz goizberri. Eta hitz eta putz hochtan bukatzen da gaur biar, beraz, elkartzen gira, bostak eta seiak artean, eta gurekin izango dugu uste gunero bezala, Fred Begoet, Keu, aipatuko, dauko, diskoa ipamenean, ere musika zarituko gira, kantuzkantu eman kizunarekin, eta maia muroagarekin, eta beste gauzainitz, Aintzego hori ez da dudarik, seiak euskal